Antion Kurutsari, egunon. Egunon zuri. Euskal Elkargoan, kultura eta izkuntz politikaren sailburua, zira, Baionako Kontsagbatorioko lehendakaria ere, garazi, baiguriko ipagalai musika eskolaren egoitza begiaren eraikitzeko, Euskal Elkargoak berexidu eh, dirutza bat, eh, bazoan aspaldi iparalaik eh, olako berri bat igurikatzen zuela. Kontserbatorioko antena bat ere eh, litaikela gune hortan. Hortaz guzietaz mintzatuko gira, baina hori baino lehen Euskal Elkargoa ari da eh, kultura proiektuaren berri dazten lugalde osoarentzat ze itxura du. Kultura zen kompetentzia bat hamar uh, uh, lehengo hamar egi elkargoetan uh, partekatua zena. egan nahi du 6 zazpi Lugaldetan uh, zela eta bateratu direlarik eskola elkargoren sortzeko uh, ukan dugu uh, bildu ditugu uh, lgalalde desberdinetan egiten zena, Eta segitua izan da, hori izan da, bereziki 2008-2010 filgi klaverik eta Bruno Carrere, eneordez zen Bruno Carrere, ere manduten lana. 2008-2010 asigira gogoetatzen, eta behar zela, proiektu horrokor bat Iparri Euskal Herri mailakoa. Beh, lur alde bat zu ez baitzuten bat, batera lako zerbitzurik eta gaberekin baitira oino. Eta orduan, hortik um, abiatuta, bada huai urte bat pasai girela bat batzordean autetxie nartean. Uh, ikusten zerden beharra, autetxen arabera, uh, nola berri zantolatu, nola, uh, nola, eran, nola izan sushenago lurraldean, nola lurralde guzieta joan sekin joan nola lagundu hala ordoan horrek uh, hala gogoeta lehen gogoeta fashet bat bururatu dugu ari gira hor itzuli baten egiten uh, aktore desberdinekin uh, adibidez sibili uh, garapen kontseiluan bildu itugu ere beste elkarte somaituz ez da gauza simplea eh, ez da bate simplea zenta gauzak uh, aldatuko dira eta ordoan uh, Hala, uh, sortuko ditu zailtasuna, gainera dakigularik uh, kultur munduaz zailtasunetan den gauk. Hoan sortu dugu, anartean, sortu dugu uh, laguntza bat berpistu deitu duguna, berpistu hau da uh, kultur sektorearen laguntzeko eta biziki ongi ibiltzen da. Baina kultur proiektua berri lan hortan gauzak aldatuko dira. Bo. Eta prozesu orten gira hemen bentoan. Man zagun, aldatuko da? Ebe, eh uh, bon, ez da oino ahas finkoa, ordoan, ez dakit uh, ola, ola erran berdutan, baina uh, ikus mollea da gehienik uh, uh, aldattuko, erran naidu, orain arte, uh, egiten ginoen, uh, elkargoak uh, el uh, egiten situen gauzak, eta egiteko partez, Eginen duguna da uh, lagundu edo uh, ingeniaritza bat proposatu, erran nahi baitu, bigarren maila batean emanen girela. Edo badabestea dibide bat, uh, herrien, uh, herrien arduradunak gira, herri eta herri elkargoa hori da egitzen da udalerri blokea, elblok komunal, mm -hmm. eta uh, bloke hori bere kompetentziak dira lehen mailako uh, eskolak. Erran nahi du uh, egiten ginietuen interventzio asko kolegioetan, hauek tipituko direla, ez. Ez dute oino erraitan alde esagertuko direla, ez baita bat ere eta bat ere segur, baina segur da tipituko direla, gure kompetentzietan berri zentratuko baik ira. Ba, Horek dira adibide batzu, trenkatuak ez direnak, proiektu bet, proiektua berri dazten ari baita oino, baina horiek dira orientabide batzu hartzen ari direnak. Hmm. Ondorioak izanen ditu, emondezagun, eskoletan, eta zek, zek ordezkatuko ditu zuen interbantzionia horiek? Bai, ondorioak izanen ditu, segur da, uh, eta problemak sortuko ditu, bereziki kolegioetan uh, ibiltzen ziren entzat edo direnen entzat eta dirulaguntza oien beharra zuten entzat odan guk uh, badugu egin behar bat eta oien akompaniatzea bat, eta bi da beste instituziotera jotzea zenta kolegioetaz harturatzen dena da departamendua odan behar dugu mintzatu departamenduarekin behar den bezala uh, ikusteko nolako atera bidea atse den mm -hmm. Euskal rati hau aipaturik ere badakigu ere ibili iztela, lugalde juntako eh, arteera kaskuntzan zirenekin mintzatzeko, eh, musika eskolekin bestiak beste. Nolako argazki ateratzen duzu eh, itzuli hortarik? Bai, ar argazki bat ateratzen da. Bon, itzulia ez dut egia erraiteko osoki egin, ez dut banan-banan denak mementoan ikusi, bon geienak bai. Uh, irudia ez da biziki ez da hain noejana hain positiboa, ez eh? zaila da... Uh, arte erakaskuntza zaila da, uh, azpahne aldean, ustahitze aldean, bai hori garaztialdean, gauza da, el elkartean gain dena dela ainitz, elkarte horiek uh, behar dituzte uh, kudeatun, uh, gauza egoera komplikatu batzu, eta kasik profesional bezala behar dute haizan, aitamak eh, aita direlari gehienetan, hoien eh, buru, administrazio kontsailuetan, eta hori biziki zaila da, hori kusten dugu, elkarguak akom, akompainatzen ditu berriz, eta genera ez dira berregiturak. Atibidez, hartuko ditut, barnek aldeko obia dibide, elkarte bat da, siberun, musika eskola, kurtsuak emaiten ditienak, eta amikuse eta ioldi uzti ez da elkarte bat, horiek jadanik antolatu ziren elkargoaren barnean, amikuseko elkargoaren barnean, egan nahi baitu fusionea izan delarik, bateratzea izan delarik, horiek bilakatu dira elkargoaren funtzionarioak. Gana du, badela musika eskola bat desberdina amikuzen, dena be, uh, elkargoaren musika eskola. Eran... Gana eta zuzendari batekin, eta hori da. Hmm. Atik, xeura dena da, eh, garazi baigoriko iparalai arte erakoskuntza nahi den elkartea eta musika eskolak bere libertatea eta bere gain nahi du elas egitu, Euskal Elkargoak laguntzen du raikuntza baten osatzen sortzen. Bai, azkenian, egin... Horo bestek esketa batekin mintzatuko niz, Lugaldeko uh, hain zineko mandatuan ni uh, Iparahalaiko Admirrera nintzan, bo ez ditut, bilkura guziak segitu, baina banakien zer zen problematika, haspaldiko mm. problematika bat, zen gela problematika bat. orain, orain arte, azken 6 azpi urte hauetan, Iparahalaiegonda zala uh, jauregian, hau donaz hagen, Uh, piskat zentrotikugun, donibane zentrotikugun, hor da ikasle eta haur gehiena hor da atxemaiten eskolak liseoa eta dena hor baita, kirol ere hor baita, hori bat eta bi baldintzak ez ere uh, idealak um, uh, musika eskola horrentzat, bon, uh, ez eta sunai patzen da edo umide la lekoa eta bon, oniko ulerzen dut hori dena, aspaldian bada galdera bat doan behar dituela bere uh, lokal propioak, Asiginuen gogo eta hori Bruno karrerekin lehen dakari ordea zelaik ikusteko zer eraikuntza, mota gogo eta horrek segida bat badu, zeren hor elkargoan gorde dugu diru zama bat, hemen donibane eraikitzeko, egiteko eraikuntza, berri bat, iparalaien zat, plus batekin, de da iparalaiek dituen uh, um, kurtsoeri gehitzea uh, e, um, kontserbatorioaren antena bat. Orduan hori lantzen dugu iparalaiekoekin. Mm -hmm. Zeren ez da konkurentzia bat izan behar. Osa bat asumat behar dugu sortu. Egan nahi du ipar eskaintzen ez duena. Egan nahi du mailan, adibidez, mm -hmm. idugarren mailako okurtsuak. Egan nahi du ahondien edo uh, perfeksionatu nahi duten entzat. joiteko partez hemen laike antena bat. Mm -hmm. Edo musika trezna bat zu hemen ez direnak. Uh, bon, eta trukak eta bat ere, zenta konserbatorioak uh, uh, trezna tradizionalak ez ditu ezagutzen. Edo argunguti. Eta hor badugu ere borontatea, hien xarrastea. Hor xarrazi itugu bi... Bada Pauline Lafitte txistu erakaslea, sartu dena konserbatorioan, eta marri bidar haukudeak eta orokor bat, departamendu bat sortzeko musika tradizionalak. Horean antolatzen nahi dira, eta nahi ginuke hori hobetu. Eta don antena bat sortuz barnek lotura loturea egin endugu, konkretuago. Mm. Ara horren zer den proiektua, proiektua da, eraikunt, eraikin bat, eraikunt, eraiki zerbait iparalaien zat, lehenik, hori da, spaldiko galdera bat, behar duen bezala eta bere garapena segurtatzeko ere, ez hoaiko kopurua kondutan hartuz, baina biharko kopuruak zerlita izken hori dena kondutan hartuz, eta kontserbatorioaren zerbitzuak urbila aztea doniane garazirat, doni bane garazi bilakalaike barnekaldearen zat kontservatorioaren antena. Mm. Bestegixar, eiten dugu adibidez, haigirala lantzen maulealdean aldean, antena bat. Eta nahi du, tresna horiek e, behar direla lujalderat proiektatu, hori da mm. ideia. Bada beste proiektu bat ere hego lapur din, uh, haburuz du haiteko eta berdin uh, zerbaiten antolatzeko. Uh, berba, eraikin ba, berba eraikin bat eta hor bada ere musika, uh, musika gara ikideak uh, praktikatzen dituen uh, elkarte bat. Eta horren laguntzeko ere, bon, bada era proiektu hainitz eta hortan ibiltzen gira buru bada izi gerrikola nahiteko. Anzion guritzari, esker mila. Mila esker zuri.